Filipe, uh, biluz izte gaur emberionako uh, hau uh, zitegia intzinean, abokata handanat, uh, pixkat hemen uh, erretretaren erreformaren kontra uh, lenik zertu zu ezazuen ahangura, zuen keska, isteko? Bom, uh, diakim da guk uh, gure erretretaren sistema uh, pixkat berezia dugula, ez uh, berezita sunean baizik eta Guk dugula uh, kutsa autonomo bat, eh? e, gure kotizazioekin behaz pagatzen dugu, gure erretreta. Bo. Kutsa hori gaukko egunean da uh, guretzat bederen uh, galtzeetan. Eh? Eta erraengo nuke ere, guk uh, baditugu hori uh, egreserba franko uh, garrentziak, uh, gaur 2 miliak euro uh, egreserbarekin dugu kutsa hori. Eta beraz, gobernamenduak hor prestatzen ari duen erreforma hori pasatzen balitz. Horren ondorioa litake, e, estatuak beaz errezerba horiek guziak hartuko luzkela. E, eta gero, ez dakigu, biztan da zer xusen egingo luken errezerba horiekin. Hori lehen ondorioa. Biaren ondorioa alitake guretzat, e, ostian entzun zuen bezala, gure e, erretreta kotizazioak, doblatuko ditazkela, eta bukaeran e, erretreta pentsua e, gutxiago ukaiteko. Ara, beraz, e, iru puntu horiekin e, labur biltzen da gure, gure argangura. Guk ez dugu inongo arrazorik, eta ogoitarazi behar dena, eta azpimahatu behar dena, eta hori jendek ez dakite ere, hain hitzek ez dakite. Da guk hortero, ostian erran baituten bezala gure kutsak, Ego batzuek baiti baititu urtero e, miliun batzuk ematen ditugu e, sistema orokorari, eh sistema orokora finantzatzeko. Eta hori urtero, eta hori bistan da jendek ez dakite. Jendek batzuk uste dute gu aberas, batzu, aberas batzuk besalaraz bigirela, baina ez gu elkartasunez ere jokatzen gira, gure erretak asumituz, gureak asumitzen ditugu eta eh begitzere diot urtero parte hartzen dugu. Sistema horoko gogen finantzatzen, eta hori dena behaz hankaz gora nahi dut orain eman gobernamendoak, eta hastean geiten nuen bezala, labok bilduz iru puntu horiek, iru ondori horiek, ez dira biztan da guretzat bat ere onargarriak. abokatak erretetara horoko gen? Gaurko sistemarekin, abokata bat nahi barin badu bere retreta pentsio osoarekin joan, irurogoita bost duketan joiten da. Erraz eh? ez gira irurogoi edo irurogoi bi urtetan, guk ira janik iruroi eta bost urtetan. Eh? Ara, gero, e, bizten da, goizago joa iten alda, baina e, bizten da, orduan, pentsua ez da osoa izaiten. E, mementuan, guk gure kutxarekin e, bi mila eta urte, e, urte e, badugu garantia gure erretretak pagatuak izango direla, Baina, bizten da, reforma hori pasatzen baliz, den bezala eta errez reba horiek, usiek uh, hartuak baliz, laportuak, hori eh, izan, laporketa alitake, hor, uh, uh, sistema guzia, zalantzan emana izango da. Gaur, greba antziste, greba gogorra ipatu da, zer egan nahi doarek? Greba gogorra, hori bon, istantean behar dugu erabaki, ja uh, hemen baionan eginen dugun edo ez, Uh, gure Pariseko ordezkari uh, nagusiakori zenbe deitzen den uh, organismo horrek deitzen du aste bat greba gogor bat egitea. Gogorra zer gaitik, zenta, mementuan orain arte bozkatu diren uh, greba mugimenduak uh, bakarrik arglo batzuetan uh, edo arglo batzuentzat dira. Eta bereziki uh, jenden askatasuna jokoan delarik Uh, ez da gribarik egin orain. arti. Baina hor, gure ordezkariek ikusiz uh, alere zer arriskuden eta zer den gure ofizioentzat, gure ordezkariek galdatzen dute baita ere uh, jenden askatasuna jokoan izango er, uh, dela erik ere greba hori uh, egitea, hori or, orrtako deitzen da griba gogoa. Zer, nolak ofzitzen da bogaten greba bat? Txileuketan ez hor, hau zidietan ez parte hartzen? i da uh, atxilokotetan uh, ezgira hor, komisaldegietan ezgira hor uh, auzitan hausie, ez gira hor bizten da eta horrek zer behartzen du be bertzen duera afera pusatzea hauzitegiak behar du afera, afera, uh, afera gibelatuan gero uh, Maiz Maluruski gertatzen direnak, arazoak izaiten dira, zenta epaile batzuk, eta baionan hori gertatzen da ere batzuetan, afera batzuetan epaile batzuk, ez dute onartzen zen, afera gibilatzea, ogan hor katazkak izaiten dira, eta bizten da hori jenden sumen kaltetan beti.